Дай справді вішалися, згадаймо, бодай Григора Четюнника. Не знаю, як у нього склалося родинне життя, та коли б йому хоч трохи затичку, не струмив би голови в зашмур. Ніколи я не забуду розмови, що відбулася спершу за пляшкою вина, а відтак не раз повторювалася, бо то була розмова про сенс життя. «Я завжди думала про те, – сказала Раїса, – для чого я народилася на світ. І взагалі, не можна просто жити, щоб тільки жити». Тварини живуть, комахи живуть, і дерева живуть. Їм не треба задумуватися, навіщо вони живуть. А людина так жити не має права. Людина повинна знати, для чого вона живе. Ну? Що ну? Жавтома яснула вона мене по щуці. Пригадуєш нашу прогулянку до Дніпра? Ти тоді розповів мені про живе полум'я, що впало на тебе з космосу. Для цього й треба жити. Це Бог, Микола. Інакше назвати не можна. Бог, ти отримав надзвичайно важке завдання, тобі потрібна допомога. Оце і все, ну. Зрозумів? Так, зрозумів. Сенс життя вона бачила в тому, щоб допомагати мені. Раїса боялася пишнослів'я, через те я більше мав догадуватися, ніж чув від неї, і це мені також подобалось. У пишних словах мало правди. Тим часом наш побут ускладнювався вельми значними аліментами, які я змушений був сплачувати на двох дітей – на Валерія та Оленку. Закон щодо письменників визначав аліменти із середнього заробітку у твердій сумі. Я мусив сплачувати півтори тисячі карбованців щомісяця, а це тоді були значні гроші. Досить сказати, що працівники санаторія, в тому числі і Раїса, отримували по 70 карбованців на місяць. Що ж до моїх заробітків, то їх уже третій рік не було зовсім. На аліменти йшли гроші, отримані за будинок. Довелося продати автомашину. Слід віддати належне Євгенії. Вона за аліменти не влаштовувала мені неприємних сцен і взагалі не подавала голосу. Зате Ася бігала по судах, аби поскаржитися на щонайменшу затримку». Письменникові пересудитися в цій справі надзвичайно важко. Вважалося, що мусить минути кілька років, аби можна було визначити середній заробіток. Той факт, що я тепер не заробляв зовсім, для суду нічого не значив. Суд став питання так. За те, чи мало заробляв раніше, і знову зароблю колись. Мені нічого іншого не лишалося, як влаштуватися на роботу. Але ж на яку? Єдине, що мені було під силу, служба нічного сторожа. В нашому селищі жив старшина міліції Михайло, який керував нічними сторожами, що працювали в Кончі Заспі і Чапаєвці. Це він у свій час влаштував Раїсу на посаду нічного діда. Отже, стежка в цей бік була вже протоптана. Невдовзі я заступив на пост на атомному могильнику в Пирогові. Разів всім призначався суд щодо аліментів, але Зельдич його ігнорувала. Вона розуміла, що тепер їх призначать із заробітної платні сторожа яка тоді становила 60 карбованців на місяць. Нарешті суд вирішив справу без асі. Наш побут був упорядкований за найнижчим статусом, який тоді існував у Радянському Союзі. І треба сказати, що я нарешті здобув психічну рівновагу. Як правило, сторожами працювали старі люди. Заступали на пост о 6-й вечора і змінялися о 8-й ранку. Відтак, два дні вільних. Михайло був ліберальним начальником, дозволяв подрімати, але стежив, щоб на снігу відбивалися твої сліди. Сніг не збереже, запише точно, скільки разів ти обходив об'єкт. Я що слідів мало чи не було зовсім, нічого не казав, але давав зрозуміти, що все бачить і все знає. Власне, Михайло і не міг бути іншим. Де б він набрав сторожів, якби виявляв суворість? 60 карбованців на місяць – це тільки на хліб та чай, не більше». Нарешті я дістав змогу завершити енергію прогресу, над якою досі працював уривками. Та відірвуся від споменів, аби повернутися в день сьогоднішній. Буквально сьогодні, коли я написав попередні речення, на моєму столі з'явилася газета київської новості, яка почала друкувати цей стражденний твір із продовженням. 25 березня 1994 року. Рівно двадцять років минуло відтоді, як я завершив цю книгу. Це зрозуміють мене хоч сьогодні. Знайомство з Андрієм Сахаровим. Я багато переписав паперу і багато його спалив, доки навчився писати про невимовне. А може не навчився, хто це знає. Про це завжди писали або мовою міфів,